Повагою, відхиляю можливість зустріти. Важко передати, наскільки я був обурний. Мене розізлила не так відмова Зерок ФМ, як відповідь маркетингового директора. То була нахабна брехня. Пані Крейх виставила мене кровожерливим кретином, який тільки і мріє, як би дістатися до бідолашки Грега. Я не обговорював листа з Наталею Пошивайло, але переконаний, що після нього вона теж почала думати про мене, як про неврівноваженого Фрика, який сам змарнував нагоду виступити по Новозеландському радіо. Штука в тому, що під час розмови з Крісті Крейг я ні словом не обмовився ні про пана Моргана, ні про його висловлювання в газеті Нью Зеланд Геральд з однієї простої причини. Грег був мені непотрібний. Я хотів на ефір і крам. Від самого початку ми з Притулою не мали наміру дубасити Грега, не збиралися закидати його дім тухлими яйцями чи палити його виноградники. Якби я згадував про Грега і його судження, йшлося б про газету, а не про ефір. Я писав про висловлювання Грега стосовно українських чоловіків та жінок у скарзі до BCA. Це єдине джерело, звідки Крісті Крейх могла дізнатися про алкоголіки. І це ще раз підтверджує, що BCA всерйоз взялася за опальну радіостанцію. Гарно все обміркувавши, я збагнув, чому пані Крейх так запопадливо захищала Грега. Вона боялась не мене і не моїх нападок у прямому ефірі. Вона, як і Кеті Мілс, тямила, що письменник із України, з якого можна, гіпотетично, постібатися в ефірі. Це буде круто, це буде весело. Насправді, Крісті Крейг боялася, що я таки знайду Моргана і настукаю йому в диню що було б, якби вдалося розшукати Моргана і підриктувати шматком арматури його інтерфейс. Звісно, я б тоді завершив авантюру у в'язниці, але майже напевно Грек подав би позов на Зерок ФМ за порушення згаданого закону про втручання в особисте життя і взагалі через те, що його втягнули в лицедійство яке ледь не закінчилося для нього содомією та втратою органів від... І цього «Зерок FM боялися найбільше. Отож, на радіо я не потрап. Прикро, звісно, що не вдалося влаштувати їм Армагедон на студії, втім, мої старання не були марними. Редакцію «Бі та спричинений нею переполох серед керівництва «Зерок FM Вважаю головним досягненням офіційної частини акції на Зеландії. Того дня вечеря врану. До завтра треба було виспатися, а завтра почнеться основна неофіційна частина авантюри. Я усвідомлював, що після неї аж до самого виліту навряд чи матиму нагоду нормально поспати. Та навіть якби й мав, я знав, що не засну. Тож хай так буде написано, і хай це буде зроблено. Настав вечір четверга. Я вибрав момент, коли в кімнаті нікого не буде, і вивалив усі свої речі на ліжко, звільнивши наплічник. Потім став пакуватися перед операцією. Спершу, ретельно розрівнявши, поклав у рюкзак 200 плакатів. На низ заштовхав кофту. Вночі може бути прохолодно і майже напевно дощитиме. У потаємне відділення, на той випадок, якщо доведеться валити прямо в аеропорт, не заїжджаючи в хостел, заховав паспорт і роздруківку електронного квитка. Згори докинув товстий моток скотчу і відеокамеру. Ніби все повторно передивився, чи нічого не забув, і непомітно залишив Петланд Бекпекерс. Замість податися на Домініон Роуд, я скористався автобусом, вирішив діставатися до центру іншим шляхом – пішки по Маунт Іден Роуд і далі по Симонт Стріт. Цією дорогою повертатимусь після операції в таку пізню пору, такої пізньої пори громадський транспорт уже не ходитиме, а тому навмисне подумав пройтися по маршруту, щоб засікти час, необхідний, аби дістатися від центру до хостела і позначити собі орієнтир. Трохи менш, ніж за годину, я дістався площі АОТЕА, що розкинулося ліворуч, від Квін-стріт. По дорозі нарешті вирішив, у якому барі виголошуватимуть тост. Він більший і має кращу сцену. Перетнувши площу, вийшов на Альберт-стріт і за кілька хвилин пірнув до бару. Була половина десятої п'ятниці. Гехіккен Кароке аж тріщав від відвідувачів. У цій справі поспіх був займим Тож я надумав спершу трохи роздивитись. Вільних столиків не було. Довелося протиснутися до барної стійки, де я заліз на височений стілець і замовив собі пиво. Бар гудів. Бармен, забравши гроші, налив пива і більше не звертав на мене уваги. Незважаючи на те, що більшість відвідувачів Геехінкен hey, Караока вже добряче заклали за комір, ніхто не виспівував. У барі лунала музика, дивне поєднання маорійських мотивів і трансу, але сцена стояла порожня. Розправивши зі половиною кухля, я подумав, що настав час. «Хей, друже!» – кричу до бармена. «Ще одне!» – машинально відгукнувся він. «Ні, хочу, щоб ти приглушив музику».